Serd Pam pam pam Mirëmjes në Mirëmjes Altinë Good morning Mirëmjes dia Mirëmjes Elorit Mirë se na kemi ardhur në video tele televizita Ja ku jemi dhe sot, kjo është dita ime e fundit, kam përshtypjen nëse unë nuk largohem emisionin, nga emisioni audienca do viton bëj atentat <laughs> Jan shtuar ankesat në adresën Blendit. Ujeu buri thonë Me qëta të bleni do dine, e kebisat <laughs> <are you> <laughs> <laughs> <laughs> jo, ja, <laughs> Më e arju o burë Më e arju o burë Të puthën fërt or burë Jo, dretë e puthja, unë nuk shkojtë Unë shkojtë përvecë e kam kolegët Unë nuk shkojtë përvecë e kam kolegët O, grupë, po, do Sot është të premte dada 21 shkurt Ne ju rëmjë ditë sa më të bukurët e të mbarë Dhe sot është një emision shumë i veçanë Why? Sëpse, sot është ditaj fundit e, e keli Jo, kjo nuk është bosh harabë, është fundi i emisionit, është fundi i përgjithsisë. është fundi i emisionit. Por sot muzikën uh, e zëdin Sam në 107, duke u ngjeshuri dhe të këbe them gjithashtu. 069 2070222. Gjithashtu do të them edhe një çift në Berat, Keli. keli. Po pa 200. Çift në Berat. Për kaluar një fundjavë romantike në Castle Park në Berat. Mrekulli, mrekulli fantastike. Për të, këtë Farrell Williams me Happy e ka zgjedhur njëri që e ka vendin në listë. Penga po i thamë është ditë e bukur edhe ja, më jeta nisi pak më bukur. Ne s'e po e nisim me mëngjesin jo, <laughs> <laughs> e ri. Jo, më thon menten. Me mëngjesaltip. Mëngjesi. Me mëngjesulta. Me mëngjes kelo. Me mëngjes lordi. Pysem robotin sa është ora. Ora 7:01. Kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1272 u themelua mbretëria e Arburis dhe mbreti i parë saj ishte Karl i parë Anzhu. Ai luante rolin e OKB-s në ditët tona. Në vitin 1431 Anglia nis dënimin e luftëtares dhe heroines franceze Jeanne d'Arc. Në vitin 1613, Michael Romanov, djali i patriarkut të Moskës, shpallë car i Rusisë. Në vitin 1804, lokomotiva e parë vetë lëvizese demonstrojët në Wells. Në vitin 1822, John Greenhug fitoj patentën e parë për makinën qepsa. Në vitin 1828, Karl Marx dhe Friedrich Engels publikuan Manifestin Komunistë. Në vitin 1878, libri i parë me numër telefonik u paraqit në New Haven në Connecticut. Në vitin 1916, në Verdun fillon lufta midis gjermanëve dhe francezëve, çu merret si fillimi i Luftës së Parë Botërore. Në vitin 1925, bëtohet numri i parë i The New Yorker. Në vitin 1936, demonstrata e Bukës shpërtheu në Korç, e cila në historinë tonë ka hyrë si një nga revoltat më të mëdha popullore. Në vitin 1953, Francis Crick dhe James Watson zbuluan strukturën e molekulave të ADN-së. Në vitin 1958, Gamal Abdel Nasser u zgjodh president i Republikës së Bashkuar Arabe. Në vitin 1962, erdhi në jetë aktori dhe regjizori shqiptar Artur Gorishti. Në vitin 1972. Richard Nixon ishte presidenti i parë amerikan që viziton Kinën. Në vitin 1974 miratohet kushtetuta e re e Jugosllavis. Në vitin 1989, -19, presidenti amerikan George Bush e ka filluar vendimin e liderit iranian Ayatollah Khomeini për ta dënuar me vdekje autorin e vargjeve satanike, shkrimtarin Salman Rushdie, si shkelje të rëndë të normave të sjelljes së civilizuar. Në vitin 2004, në Rom u themelua Partia e Partikeve Politike Europiane e Gjelbërt. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. I don't know just how it happened. I let down my I am dictating to you put on your love like a powerful truck I can't get in my world Kënga e dëjoni tek on Radio Club e Femr, gjat klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Kënga e ditës. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club e Fem në, në, në, në, në, në 100.4 Oras në 7:10 minuta jemi me klubin e mëmëjesit në, në klube femëri ishin pikë katër dhe në ekranin e Club TV's mirë mëngjes, Kimëngjes. <laughs> mirë mëngjes Altini Odelori dhe miqtan ku të shoqëdohen. Po bra, tani shfutuam do. Përfundimisht do të kemi shumë tabelë edhe. Po bra, po suma, shumë dukur. Në rregull. Po bra, larmir ngjyresh. Duhet të themi edhe për qita të tjetër që nuk na shohin mm -hmm. në këtë momente, Keli ka vaurr një tabel në qafë ku lexon mirë mëngjes. Nëmë <laughs> nuk është fjalë e keqe, domosdosh. Jo, është fjalë më për mëngjesin fakthë. Sot është e prandaj muzikën do ta zgjidhni ju megjithë se keni bërë deri tani ta da bëjmë vetë rrugës. <laughs> 069207222 është i njëjti numër ku ju mund të shkruani edhe me një mesazh, dua berat dhe emrin tuaj sepse ne do short, të hedhim një show të digur rrethorës 9:50 minuta oh, dhe njëri prej jush do të marritë dashurin apo të dashurën, varet se burrin ose gruan, apo ekziston si status. Shiko, e? Edhe kur je burrë dhe grua prap mund të chuash i dashur dhe e dashur. Ah mirë, po. Dashurën, ja nuk unë petë, kam përstipja. Po, mi im gjese dashur dhe nuk imi të martuar. <laughs> 069 27 222 Dua Berad dhe Emrën Tuaj Mosarone. Dërgo kemi dhe frymzimin për këtë drejtim. A... Ti gati ta djosh. Papantyshim. Sepse edhe frymzimi i sot, duke qenë A... se është prente, është pak romantik në vetvete. Vet edhe altini që nga gati. Ktheu <laughs> makratin. <laughs> sot është dita për të kujtuar puthjen tuaj të uh, parë. Aha, wow. <laughs> Iha, <laughs> wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Pse kjo ti e jap për? Ne do flasim me ty keli. Në momentin se si e koncepton këtë në parë. Un unë gjë doktor ditë kam nevojë për ndihmën e Institutit të Arkeologjisë. Sot është ditë ah? Sot është ditë. E putja par fare fare. E kush kujt? Po, ieri duhet të shkojmë te vendi apo nuk është e thënë? Thjesht vetëm duhet ta kujtosh. Jo, no. nuk është si e thënë. Thjesht duhet ta kujtosh, e do të shka të provoj. Ju gjysmë provosh. Ëh, unë se mbajmë? Nuk e mbajmë. Unë mbajmë mund kur e kemi gjithë. E mbajmë mund. Edhe ti me komçiën? Jo, to kan cin tentativë. Jo, apo. S'u biz der, din din din. Kot pyet sa është ora. Me jeta e ancsojm Aldini, i cili ka qen eksperienca jo ja, e parë, domethë. Jo, jo, më pas me si puthje kam fjalën. Tani, ku juhet kurtoha për puthje, është mm -hmm. Franchkis apo puthje kësu? Po varës se si e ke pasur kele. Kis France kemi pasur. <laughs> jo, natkoh, domethën në në, në në në kohën kushme, të, e kuptueshme, nuk <laughs> është se procesi ndonte <laughs> shumë <laughs> shumë interaktiv, domethën mm -hmm. thjesht bashkohesh kësu. Në momentin që ti nxirje ë gjuhën, gjuhën Nga... nga, nga <laughs> queshe i degeneruar Prendaj dhe hop E <laughs> oh, mba oh, për oh. Sëpse mund hajë në një... Po përgërës Këptafër Prendaj në të konë nuk, nuk a kjeni njërë koncepti frenchkis <laughs> mm -hmm. Ka kjenë Posi... rrashënkis Rrashënkis Mese <laughs> <laughs> uh, altinim nuk a fa Nuk a rrathu Nuk a rrathu Olta. Aha. Po mirë, pse duhet të ricojmë gjithmonë? Okej, oke, ikim. Unë do thoja diskat tjetër në lidhje me pacientin. Po, po. Për mua puthja e parë është çdo ditë, Kelia. Oh, oke, faleminderit. E di pse se çdo ditë ka shihe tjetër. Po, po. Sot kishte li shihelun e shtrydhës. I got a pocket in my soul, a little rock, a little roll, a simulate. I don't care what you think you know About who I am and how I am Your station, Klub FM 100.4 Ora, është në 7.19 minuta, jenë me klukën e mëgjesit në Klub FM 100.4 dhe në ekranin e Klub të vëz, duat ju kujtoj dy gjërat të rëndësishme, e para është sot muzikën e zinë dhe ju, dhe dyta është dërgoni një mesajsh, dua Berat dhe emrën tuaj në 06.19.2017222, sepse njëri për jush bashme të dashurën apo të dashurën mund të shkojtë dhe të kaloj një fundiaf dhe mrejku lueshme në Kessel Park në Beratë. Uaj, sot filloga Big Brother. Oh, po, po, oh. po po po po, shoh një shkrim të rejat të fundit nga Big Brother mm -hmm. dhe citohet kolegu. Oh, po gëzhe. Edhe ugo. Mesa pjesëmarrësi i ri në po Big Brother? Da, jo, jo, jo, ah, jo. Ja, ky ky thjesht fut të tjerë, domethënë. Është është ai që i vendrin derës, po ta marrësh atë. I kyç brenda vetë. Atëre tema ajo kishte të bënte me puthjen, nuk na e sqaroi Jeri sot ishte me uh, arom lule shtrydhë, këtë e morëm vesh, por na duhet të dim se në në çitën ditë Jeri ose të në cilin vit ose në çfarë çasti ka dhënë puthin e parë. Ose në cilin vend, në rreth rase mban madhir je bië në çfarë vendi nuk e kujtoj dot. Okay. Po, po, po Ti ja, do nuk e kujtash? Po kanë kaluar shumë vite. Do të thashë puthja e vjetër nuk qjohet puthje, duhet të kemi qenë shumë e vogël. Jo, kemi fjalën puthje. Puthi uh, tamam, pastaj ka qenë shumë vite më parë. She... Tani thëllova të skuqjamon. Po kupra, po kupra, po qysh se, se tek <laughs> ka qenë ardhir keli? Mos. Kishin uh, dritën, andaj s'mban mend. <laughs> <laughs> Kishin dritën. Ose që ka mbyllur rrugën, nuk e di. Po, do të mbahet mend e vendi, sepse ishte. Jo, vendin e mbajmë tani se po kujtohem që qenë poshtë pallatit. Po shpallati tim Mua një një një momentet më uh, erotike Tjetës time kanë qënë te kësa pudesha me një vajzë Ajo nuk imbiltesht. i mbil të shyt I mba të hapur Në do të katali pushar <laughs> <laughs> Quet akne i thash, akne, akne, akne <laughs> Dhe që atë ere mbardhën e ajo në vajto Ishte momenti i par dhe i përnet O, oh, pravo oh. <laughs> Nese pavarësisht kësaj katona juve na shkruani në Facebook në klubin e mëjesit pikërisht për eksperiencën tuaj në lidhje me Pruth, me puthje. <laughs> ne do të kalojmë tek Metrgames me këngën Bela, Bela, Bela, Bela, Bela, be be Bela. Be -la. <laughs> 6 minuta dëgjoham këngëm Bella dhe kjo vinde për kënajsin e shpëtimit e shpëtim shquti Bella e përshëndesim Bella e përshëndesim shpëtimin ndërko ju vazhdoni në shkryoni në Facebook cila është kënga që do të dëshironi të, të digjonit në këtë mëgjes e cila ahapet me datën 21 shkurt dhe do të mbyllet me të njëtën datë të atë njërsesht për këtë do të jemi kretësisht të sigurët ndërsa Ë uh, tani do të tregoj një histori bë, e cila besoj se edhe ty do të entuziazmoi siç oh, për uh, po, pra, po. <laughs> uh, ka entuziazmuar uh, gjithë popullin e vogla norvegjez. Ti i dim marrëdhënien tona të ngushta me Norvegjin apo jo? Ne jemi ë dysaj. Po, brapo. Ë një djalë 10 vjeçar ka tërhequr vëmendjen e të gjithë kombit norvegjez sepse mm -hmm. do ditë më parë ai doni të takonte gjyshit e vet. Mhm. Mm Dhe e di që mori motrën e vet 18 muajsh, mori dhe qeset edhe çesat e makinës babit dhe u nis për tekugjysh. <laughs> m'ka n... bër 10 kilometra dhe më pas me një shpeci të ulët është përplasur me një dëngë dëbore, kështu që policia e ka gjetur. ë uh, fillimisht ai ka thënë që unë jam lyps dhe kam haru patentën në shtëpi. Çfarë oh. mësojmë nga ky detaj që lypsit në Norvegji kanë shtëpi? <laughs> ka, si Megjithatë policia nuk e ka uh, besuar sepse edhe policët norvegjezë janë tipa dyshues. <laughs> <laughs> një pritoj mirë. Dallë thënë mirë ato tha po makinën. Po po po. <laughs> e kanë kthyer që doshë mirë në shtëpi, është bër mbledhja e këshillit familjar. Djalin e kanë dënuar që të ditë mos hajë qokolatë Oooo oh. oh. Wow, së përdenin, wow Por disa ditë më vonë, djali rëmben një tjetër makinë këtë e ratë E bërë rrugë Makinen e vkinjitë Tanë i yes. ah, oh, ta mos kishte i na të qokolatë, të që pranda e pëmë në këto? Jo, kuj do të takon dhe gjyshrit, nuk e di pse Sepse gjyshi kishte të thanë hajde e fishkele në veshin e gjyshit Mes atuket kuptojm se nën Norvegji kalamajt kanë mall për gjyshit, kjo është po pra, a, kjosh... po po. Madje kur bën adoleshencë, adoleshent kanë shumë mall për gjyshit dhe kanë parim këngën e famshme të Xhibanit O gjysh o ku e kam lënë bari. Ë për momentin djali ka rëbyer makinën e fëqinjit, ka rritur ta ndezë dhe kanë kapur në autostrad po oh, kësaj rrade oh ka bërë përmisime të ndjeshme në vozitje. 40 km kësaj 40 oh, km. <laughs> <laughs> <laughs> yeah, yeah, bravo, bravo, bravo, bravo, a verseh herë tjetër do shkojë 60. Po, po, po, po. Tani që këj do jabi makines të e morën veshne Për fundimishtë Kshilatë janë dy për të Në ratë parë kur të jabi makines mos i folë shofejt Ndhe ratë dy të themi shofejt mos pjelë koll <laughs> Këto janë të rejat më të fundit që vinë nga Norvegia Nga, pra tash, nga, vëndi, nga vëndi ku njerëzit nuk para shkaktojnë në njarje Por ama kur trondisin, trondisin mirë Po jo kujtojnë më brevi Këj cili vrau 92 persona Deri, mos e vitojmë gjithë gjërat kaq të bukura. Më e famshëm psam 53. Sa kanë në Norvegji ka të tillë tipa. Dëgjojmë Nickelback në këto momente. Kush e kërkon? Nuk e di, Olitha. Nuk e di. Altimes. Tomorrow was too late to say goodbye yesterday Won't you like leave me, for my lack of less Living pictures in the black Don't hate every time you end Leave it to say Against the grain should be a way of life What's worth the prize is always worth the fight Every second counts cause there's no second try So live it like I'm never living twice Don't take It's too late was your last thing It's tomorrow was too late Could you say goodbye is today I want you to be smoking like your last Lemon pitchers in the black Don't eat every dime you had And what you promised you never say Reminisce on memories for you for You say goodbye to yesterday I want you to live each moment like your last Leave on pictures in the past donate every dime you have to you and want to call on friends you never seen when memories would shine brighter Gjezelin. Yes, mjer. Si e premta, e, a? Midia e mia. Ështe i përmantë se ti. Ne të të përmantët unë kam pak çështje se është ajo që preferuar. Flasin për shërbimin ton, por sidomos në darkë. Ëh. Mm -hmm. po. Sidomos me rregullat e reja të qarkullimit rrugor që në rast se je i dehur ose i rumbullakosur në alkol, më mirë me një taksi sesa të gdhijesh 10 ditë në komisariat. Mm -hmm. Ose spat me bar. <laughs> Ndaj telefononi 23 55 se Eldi do tjetë në shërbimin të uaj Eldi, për para se të filo shë raportimin në lidhe me trafikun, duham të të bëjmë një pyetje, mund tjetë pak pyetje intime, por dhejsa ne ka bërjeri që në Pixabaut, dhe thamë të ndaj me ty, kur je puthur për her të parë, si, si me kë qysh <laughs> tek. Më së në thua që ka që në një taksi e të. Ja. <laughs> jo, nuk ka që në një taksi. Në të të të të të të të të të të të të të të Do me dhe dhën, në taksi nuk mund ka lojsh pa u bërra dole shenë Do po pra, mm -hmm. të bërsh atë dole shenë dhe se bërsh taksis Do me dhe në idea është puthja Jo nuk jo, e i zënë jo, makinës e Jo gjithë procesi <gjith> Kepra nësysh puthja më bytë sytë dhe ikërë me vrabë shpikjit Po po shparën. e bajnë bënë në kellë Mbajnë bënë do me dhe në vitin e parë shkollës mesme mm -hmm. Likute 15 e 15-19 vjeqe e 2 muaj E dhe një këshu flekë do me dhe në Normalisht me emancipimin e korave Ne... Të puthuri, dhëmë dhëmë, ta, ta. Për të puthurit, domethënë, filli për ne ishim tek afër. Ne ishim tek afër. E, e, e pamë likuar. Vetëm ngjiteshe. Po, <laughs> <laughs> normale. Saktë. <laughs> ja, jepë, a jeli duket që është Brezi. <laughs> El di na rregu pak si është gjendja në trafik në këtë moment. Ju në këtë vit e parë flasin për situatën e çetë situatë të qetë trafikut. Duke në prak fundjavë gjithmonë në ditët par, e para i kemi të çeta. Mm -hmm. Traksit kryesorë nuk kanë trafik drejt Qendrës, kanë trafik normal, flasin për të dy pjese Unazës, rrugës Bardyl, pjese si përme nuk ka trafik, për dhe duke filluar nga Unazë Aposhme, rrugë Mohamed Gjolesha, Boulevardi Barancuri, gjeshwisht a janë me trafik normal. Kemi pak trafik në zbritje nga rruga Bardyl, kemi dy pjese me trafik, është rruga e dibës, si për dit, është pak të në kemi ko me gjithë të rekonstruksionin që i është bërgë saj rrugë, ka difekte dhe probleme në trafik, plasim, Lidhet e mëngjeseve mm -hmm. flasin për rrugën Oxajada sime dhe kjo pak në zbritje nga farmacia pes drejt Shjavniut Temi, por jo shitësuas dhe një fluks i lehtë në rrugën Ferri Xajgo, vetëm tek kryqëzimi rrugës Siri Kodra me rrugën Ferri Xajgo, pra afër dispenseris, me trafik të lehtë. Bulivarët nuk kanë trafik Tiranë Re vetëm rruga Abdyl Frashi një krah mm -hmm. nga si shuvilla në drejtim të Limërsitar paraqitet me një fluks të lehtë. Pjesë të tjera janë kaluar në rrugën Ibrahim Rugova, pjesa tek Suleman Delvina dhe, dhe Abdyl Frashi për moment janë të kaluara pa probleme. Falemnderit Elvin. Falemnderit ju. Falemnderit, faleminderit ja. Falem bukur. E pra, sot jemi akoma me trafik light. A, në të më trafik në jetë, për momentin, për momentin do të star më vonë normalisht, domethënë se tani është ora që fillojnë shkollarët të të shkojnë drejt shkollave, prandaj normal do të jetë drejt punë. Po për jo, për vetë shkollarve afrohen edhe ata djemt që rinë si arabelat e hektat e shkollave, do janë gjëra që ndodhin. Veçanërisht tradita e ngritjes farave. Po po. Kalojmë te Kalojë Black Featuring Farrel I like, Don't Gonna Love is the Kush e kërkoj Kush e kërkoj Altini 7.39 minuta jeni me klubin e mgjesi në klab e fem 1.100.4 dhe në ekranin e klab të dhës Hello Mirë mgjesi Mirë mgjesi Good to morning margu, Good morning Do të marguat të tabeli <laughs> mm, Jo, do të duhet të zhin pun uh, Me gjitha të kam për shtypjeni se virusi ju në është me laringit E uh, di jove për si, shëndedhin uh, Good is, morning uh, good jo, jo, jo, jo, jo ka që mirë me shëndedhin Jo ka që mirë <laughs> Nga kanë ardhur disa mesazhe, mm -hmm. si ka qen puthja juaj e parë dhe Blendi thotë një sy jape një sy myll. Është normale, ngaqë jeni kurioziteti në Porra, dush, se, një, krenor, një moment. Po, si dhe se... Nj -hmm. kemi ditë se ndoshta shkon buzët po si zgondot. Për sërish. Do të shohësh se ç'a ndod, domethënë dhe ndërkohë që shesh se ç'a ndod, diçka tjetër çon. Po domethënë do të shohësh domethënë. Është i çuditshëm kështu metoda. Kemi ditin që thotë si një kafe pasheqerë. Këtu jam dhe kërdo, me afton që marrë ka e kafe se të mirë. Keni thote, pa besushme, pa arushme dhe ordinërët. Edhe ordinërët. Po ordinërët. Kemi edmondin që thotë aty në diej dhe ke kuptuar që i e rritur, ju përshëndesë thotë dyve, e nkel nge lesh modeli më i mirë në gjithë këto vite në median shqiptara. Mendo! Mendo! Si patë. Faleminderit, uh, faleminderit. Falemindesim. Si patë? <laughs> po ç'ishte? Një lloj puthje është edhe jo. Në moment keli po, meqëse <laughs> ti s'e do mund ta marrim kë ana këthe. <laughs> Je ne më të mirë ato. Faleminderit. Redi thot e ke parasysh kur provon mu start për herë të parë jashtë tot. <gjohet> oh, yeah, yeah. Po jo jo jo. Ëh mesa, na shkruani në klubin e mësuesit se cila ka qenë experiencia juaj me puthin e parë, nuk e di pse jeri është quar me këtë lloj fantazije son, domethënë. Po ky ishte frymëzimi për son, s'keni, kështu që. Megjithatë jeri unë dua të ngasmoj telat ku ti nuk i mbaën, sepse oh. ti përpara se të vish në studio diku tjetër puth. Po këtë do ta themi mbas kangës sepse Duhet ta zbulojon? Ja? Ëh uh, Jo, zbëllem vetë dhe më thënë Lana Delerrej do vim me blëgjës kushe kërkoj Jere, jere Qësë mund të kërdoj tjetë, Lana Delerrej? Kësë kaj depresive, kësë i depresive oh, oh. Për në i këngë rock do t'i gjemë Munda përshë dhe ti përshë dhe të të ndarës Munda përshë dhe ti përshë dhe të të ndarës Nga motorhead, it's a bomba Pas janës Kërkojnë muzikën të uaj, 0, 6, 8, 20, 7, 10, 22, 22 dites në klubin e mëngjesit I don't know just how it happened I let down my guard Congratulations oh, I'm dictated to you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 Mirë Or, mëngjesi minute, Mirë mëngjesi Dhe mos arroni që sot muzikën e zin dhe ju Në 06-19-27-12-22 Gjithashtu mund bëhe një pjesë shortit të ditë sotme Për të shkuar në Berat Shkuar një mesajsh dua Berat Dhe emrin tua edhe njërë për jush Do të kaloj një fundiaf të mrekulueshme Në Castle Park në Berat A e di njërë i se shkoa fundiaf se kemi plana Të shkuar në tjelë <laughs> Nesër mos zbuloj planë. Nesër jo. Nesër është kohë jo e mirë, desha pas nesër do jetë vranët pore qëndrueshme në vranësira. Kjo është pak e shumë. Atëherë tani do të zbulojmë në mënyrë ekskluzive për programin tonë se kë puthieri përpara se të vinë emisioni. Kemë 15 minuta që me të dobi ju të bëni pyeti dhe unë të sempër. Po do të kanë referën Paris Hilton për ta zbuluar këtë sekret. Do të thoni ju a niyet jeri me Paris Hilton? Kjo do të mbetet tek ju deri në fund të emisionit. Paris Hilton ka dalë në një foto me qenin e vetë Chihuahua Oh, oh my god, në, oh my god Dhe ajo qka është me qudishme është përve, Në qopë se duhet kështë e iqër syzët e djelit mm -hmm. Paris Hilton do ishte kopje Chihuahua <laughs> Sepse në gjanë me qenin Edhe jeri, për para se të vinë emision, puthë Chichirinon <laughs> Se e ka emrin chichirino Chichirino mon amur uh, Chichirino mon amur Chichirino mon amur kega me gjithë Vyemer atzi nuk ega gafan <laughs> sepse Çiçirino Mona Mur pëlqen shumë procesin e çicimit. Prandaj <laughs> kemi marrë këtë emër. Po, faktikisht un po u dhë tre persona çdo ditë, kështu që. Tre persona ato. Është Çiçirino, Bebeka dhe Beki. Ah, yes, nuk i ndajnë nga njëri si tjetri, kështu që. Un janë fatluke në mëzhges mirë. Po bramos. <laughs> po, po, po. Er pas er edhe grizen me një njëra tjetrën. <laughs> <laughs> Duhen shenja. Madje Jeri ka sa shenja në <laughs> fakt. Jo, nuk është punë e shenja vet Jerit, por Çiçirino na ka dërguar një email ku thotë që Jeri ka grizën me thanj. <gjithë> dhe duhet ta kuptojnë të tjerë që dashuria për kafshët është një nga gjërat më të mira që ka bërë njeriu. Sikur ti donim dhe njerëzit kanë shumë sa duam kafshët, kusht e disa e bukur do ishte. Sikur të si i donim bërë. njëri tjetrin, sepse kjo është një marrëdhënie e ndërsjellë, reciproke. Do, dhe dhe të tjetëri, do, do, atere, si do ta fillojm nga njëri tjetri, pastaj me njerëzit e tjerë që sinë. Atëre, do ta fillojmë, do bëjmë eksperimentin e parë social, do tentoj, do tentojmë që ne të dy të duam. <laughs> jo, ja, un po bën sicirina. Tipo bebek. Jo. Mirë, ndërkohë që ju merreni me këtë proces, un dua të nis lojën e parë për son. Un oh, kam gati një anagram për ju. Anagrama. Sociale çka përzielur për, për, për, për, për, për sot? Prit. Në një që të nesër sikur. Harova, mm -hmm. ndjes. Fjala që kanë përzierur për sot është sutin metrin. Sutin metrin dhe betohemi për kokt e bebeqës që nuk është fjalë episet. <laughs> ja ja ja. Sutin Asi, metrina. Metrina. Mm -hmm. Sutil Sutil metrin. Sutin metrin, çfarë cicirinon e jetë nuk <laughs> e di. Ua. Dua vraz është pak mendje. Sutin metrin. metrin. Do të thonë ka disa fjalë brenda po ta shohish. Është një fjalë vetë sutinat me? dhe metrin. Ë? <laughs> Teknikisht, nëse zgaboan. Nëse futeni në internet do të qipt një këtë shartë singerin Në cila ka shpërthyër komplet Në mëndarë të pami e që i thotë altini Sutin, sutin metrin, metrin. 06-19-27-22-2 Durgonë mesajët uaj a paharuar të shkroni dhe emrin për qënë fit uaj Adiktit të ju nga avi qi my god so i never fall in love again but i fell hard cuz i should have seen you coming caught me by surprise cuz i wasn't looking where I to you pra jua madikte tu jo nga viçet dhe kjo ishte kenga e ditës por sot do te kemi te një fitues pak më vonë ndërkohë kam i lajm sund keq mos sepse e, kelit sot so, është dita e fundit që do te shëndrosh në klubin e mëjësit por tani kjo tani eri ja bëre verem kelit uh. kërkon djesh por uh, thuhet që nesër do te jetë fundi botës uh, ne një fund botë e kemi kaluar <lipa> Sipësi uh, parashikori nga fisi Maja 21 djetori yeah. Vidit 2012 Ishte fundi Apo Pas ta nga fisi Ri pa parashikori pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Por këtë her pa, pa. Bëjt fjalë për një apokalips të Ri I cili është parashikuar nga Skandinavët Dhe bëjt fjalë për mitologjin Norsa Aha. Si pas të cilve toka do të ndahet për gjysëm Wow Po këshoha me një simetri perfeta <lipa> Po, pra, po. po jeri qenë këtë lemet të tmeshme jeri Po tani unë përvec që keli ka ditë në fundit Dhe kjo nga duet Nesër do e gjithë njerëzimit, por ka një gjë të mirë në këtë mes që pavarësisht se toka do të ndahet në dysh, mm -hmm. do të uh, jenë dy persona main. të cilët do të mbizotërojnë që të vazhdojë jeta më pas. Çfarë date ndoshte kjo? Nesër, në datën 22 shkurt. Nesër kemi emisionin. Kjo është utopike <gjith> besë, <përse>, nuk është se është, a? Nesër a, do fletim Titon që mos ta marrësh këtë. Ne shpëjdek deklarata të si deklarat tilla se gjumi jot nuk bëhet. Unë nuk e kuptoj, duhet të ketë ndonjë njerëz shumë të mërzitur me jetën dhe fillon të merret me llogaritje kur do të jetë parashikimi. Kemi edhe një fituese. Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Si quhesh? Ortenca nga Tirana. Artenca, mirëse. Ortenca. Me O si Osman. Ortenca digjion e para që ke dërguar mesazhin kë nga Edita s'e më shpejta, ndaj do të marrësh një dhuratë nga klubi i mësuesit, dësh Electronic Line. Qie dia, jo, ka skisola zyku, zyku. Po mirë, na. Do ta bëse për pulsën e parë? Po, po jo jo cila ishte dhurata se u hutuam nga, nga Electronic Line mirë sport me dhurata nga Electronic Line Hortenca do falenderojm shumë, a shumë, a shumë, të të të shumë dhe tani dikush na kishte kërkuar në klubin, të të të të në klubin e mëngjesit një nga këngët më të bukura të Adriano Celentano se është kënga nuk di ç'a të bëj. Do na kërkuar Entela dhe i themi Enteles yes do la transmetojm tani. Non so più cosa fare Non so più cosa c'è Non so più dove sono Senza te non si sa Non so più galleggiare Sento che stai precipitando cosa serve Dentro un acquario senza pesci cosa faccio Mentre una radio sta annunciando cosa serve Che laggiù la pace ancora non c'è No, so you cosa fare No, so some you cause a fire some you cause a shame Mos mos çapo na gjën, mos mos çfar <laughs> ka, çfar sa Mos çapo na gjën, revista Star Magazine mm -hmm. e ka mërzitur shumë princin William, mm -hmm. uh, na përkë, përkë që i seksit ditën e Shën Valentinit Kate mm -hmm. Middleton i kishte thënë revista Spice, mm -hmm. <laughs> i ka thënë të bëjë një surprizë princit William dhe mm -hmm. i ka thënë un jam prap pak me bar. Nos... A vetëm pak. Po pra në muajin e tretë të <gjë> oh, shtatë, Princi e ka parë në sythat. O, Princi Sumbaka fare. Si tha, si qysh? Si ka mësinë ty? Çned. Para njëme edhe ajo i ka thënë shprehen e urtë popullore shqiptare, as pas duke kosdol. Prandaj Kate Middleton mendohet që të jetë sërish shtatzan duke sheh këto briçit. Është një lajm i cili nuk dihet në e ka në e ka gëzuar mbretreshën, por gjithsesi është. Përnatsuar. Po po po, ndërsa pipa është duke punuar. <laughs> Far, <Forn. laughs> po po punon pipa. <laughs> Ndërkohë këlli un duha të përmend edhe një herë anagramon për ditën Oha, e sotmë. Pra, po, ti e ke gjetur apo jo? Jo, nuk e kam vrarë mendjen fare. Fare. Atëherë në është momenti farë. për ta vrarë pak. Po, pra... Fjala është sutin metrin a sutin me 3. Kjo sutina më ngatron më tepër se metrin. Mund të ngatron më than 3 metri, metrin. Mund të ngatron metrin. Sutin me 3. Sutina ne avaz. Mund t'ojmë një ndim që mund të jetë edhe muzikore. Dhe nuk edhe kaq. Sutin me 3. Pra nuk fillon me fjalën Shit <laughs> ja, ja, duket, qart. Man, a, duket qart 069 27 12 2 2 Dërgonë mesajë të uaj A parruar të shkurani dhe emrin për që mfitues Ndërkoj që sot muzikën e zidhë në ju Dhe gjithashtu mund të merë një piesë në shortin ton Dua berat dhe emrin të uaj Dhe dërgonë mesajë në 069 27 12 2 2 Jemi gati për fjallin e censuruar Po O oh, që farë surprizi U kap në befasi altini Jepi O pse më altini Dhe tani Fjala e censuruar në këto mëqesit. Hapini veshët. Stop censuros. A je interesi po çfarë fustane me pika? Ku kam shën brëm? Ure ke qen brëm në një me fustan me pika. A je interesi që li apo jo? Ja. Çfar? Grida shka? Jo. Jo. Është rozi, rozi. Tani nuk bëhet wow. po jo, fjalë kush është personazhi. Personazhi mund të jetë kushdo. Edhe një her? po e mba sekretal ti. A mund ta djejmë edhe një herë? Po, ta djejmë. Ure, jenë të rezi, rezi këtë trajë fustani me pika, ku kam qenë brëmë, ure ke qenë brëmë në p*** me një me fustani me pika Një mm, problemi që i ka të fustani me pika Po, bra, po Cila është fjalla e censuruar në tëra 06-29-27-12-22 Tani Leni. që ta zbërthejmë dhe më thënë, mm. se është ta jo, transkriptimi Apo jo, oke, okay, zbardhja, së qëtë Këtë, jenë të rezi, rezi, <laughs> rezi thotë Mm -hmm. Jo, do më thënë, nuk karënë si, ishte apo si ishte kuj I thot, ishe mbrëm në pip Me këtë, me fustanën me pika Kuj ishte? Kuj ishte mbrëm? Pipi, mungar A, Ta gjem dhe, dhe njerë në këtë kontekst ta. Por e jenë të rezitë po Trajë fustanën me pika, ku kam që mbrëm? Ure ke qënë mbrëm në p*** një me fustanën me pika E dhe është, këm gullje ke, ok, ba që më brëm, pip, me fësadhe me pika 069 27 12 22, dërgonë mesajit uaja në 069 27 12 22 Në bashkë një zhurëm kina bjënë Shkë zhurëm e lëtini O, shtajon A i me <laughs> <laughs> <laughs> oh, <shta> jo. <laughs> me toka, a i të levoj fjera A i me me me toka, a i të levoj fjera El Sudis. 1 ndërhyre U, nga Radio Mati. <laughs> Tek Vanessa Damata dhe Ben Harper me baze sorte sepse na ka gërkuar këtë këngë Elona, por e ka për zemër dhe Olta. I përshëndesim. Club FFM Ora sonte 18 minuta jeni në klubin e mëjesit në Club FFM 104 në ekranin e laptopës. Ju uroj mirë mëngjes dhe një ditë shumë e bukur dhe të mbar. Kaç, kaç për momentin. Ndërkohë që na vijnë shumë mesazhe në mm. lidhje me puthjen. Në... Oh, si ka qen pultia e parë? Po, pra ne nuk i lexojmë se nuk na intereson ato. <laughs> Un po lexoj të një vajze, ka emrin Bruana, thotë mm -hmm. so sweet. Në një nat plot me yje, me shumë flutura në stomak prioritete. <T -tabonet> kjo apo paska qenë një kryevepër dhe mm. dohet ta pranojmë, domethënë, paska qenë në jashtëzakonshme. Ndërkohë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka ndodhur një ngjarje fantastike, madje pritet të po, që, që për hir të kësaj ngjarje, ambasada amerikane sot do -ha dyër të hapi dyert e rëthimit të parë. Oh, <laughs> po, po, po, po, po eh uh, edhe në shtetin e bashkuar ashtu si në Shqipëri luhet lotaria kontare ë mm. uh, dhe është fituese një biletë e cila është marrë në qytetin Milpitas të, Milpitas, sa, mm, sa, të San, San Francisco's Francisco. po ë mm -hmm. uh, dhe bileta uh, pavarësisht se kishte probabilitetin 1 me 175 milion Ka rritur okay, të fitojnë në shumë që modeste që. Prej 425 ah. milion dolar ah. ah. ah. Shumë e lotaris është e gjashta what, me madhe what, në historinë e lotarive Qështë kjo? Megomar Kjo është të erë që njështë fitojnë what, what, të fitojnë shumë atënda për asë Pra <laughs> ndaj duoni me lotarin kom tare edhe në Shqipri Të djenë në takimi Shortin oh. në live në televizion Një yeah. <laughs> yes, yes, sir. They're going to give me if you do it. You're leading me on a girl, man kemë atëre kush e ka gjetur është ari dhe thot instrumenti bravo sutin metrin është fjala ah sutin metrin që ka instrumento paskë kem fjale pisën ta pahashum instrumenti 533 <gjohet> no, pa, mbaron numri ari ti më fiton një kupon tek palestra rock tirana bravo bravo bravo për të gjithë kësajviet më shtyp kuponimin në alegorik uh, instrumenti do të marrë kuptimin nga më tepër gjësh ke drejt cili është instrumenti i marangozit marangoz Okë. Okay. Elektrika. Mund ta quanim dhe zdrukti po, <gibu> po <gibu> mund <gibu> <gibu> ta quajmë. Çidi është instrumenti i zotnisë si të rregullon kputucët. Ëh, çekiç. Me çfarë kuptimi e përdorim <gibu> ne çekiçin? <gibu> Ndërgo, duat ju kujtoj edhe një herë që ne do të kemi një short sot, sepse dikush për ju është do të fitoj edhe do të shkoj për të kaluar një fundjavë romantika, me të dashurin, apo të dashurën, në Castle Park, po si mund të merë një piesë në këtë short. Ndërgo, një mesajet, duat berat dhe emrin tuaj në 0619-2017-222. Dergautje Metalika do të vinë tani me No Leaf Clover, na ka kërkuar këtë këngë një tele-dgjues i një programi. Ja dash i yt. Po po po. Nuk do të dhe thoni sot është dita e fundit e tëra e tëra. Ja, jo ja. jo. Po natyrëshë gjë kur ke të thuajmë që është dita e fundit. Verdi <laughs> ku je Mendi? <laughs> vajë metalika orës në ndërtesë 26 minuta yje me klubin e mëngjesit në klub e Themis 104 dhe në ekranin e Club TV sot muzikën e zgjidhni ju në 069 207222. Dua të rregulloj tani të Keli për një uh... Lokal që është hapur në Kaliforni dhe është krejtësishë në ndryshën nga lokalet apo kafenet e tjera që ne jemi mm -hmm, më thuar nga, të shohim Kë lokal që ndodhe në Kalifornia quhet kafelu dhe është një nga lokalet më të preferuara për meshkujt Kafelu po Sepse, mm -hmm. të gjitha vajzat në këtë uh, lokal që janë kamarjeret banakjeret, mm -hmm. janë të gjitha vajza dhe janë të, ve të veshura uh, në mënyrë shumë hotë Më saktë janë të zhveshura sepse janë vetëm brendshme. Një pjetë kafe. Altina po vjen për kafen domoshta. Po nuk është te blloku, është në Kalifornisht. Okej. Duhet të ndajmë fundjavën tjetër. Çfarë ndosht është këtu nuk shërbehet alkool, mm, është një kusht këtë as nërmale, as, nërmale. as ushim gjithashtu, por mund të pish kafe dhe çaj dhe nuk bëhet fjalë për një shtëpi publike, por është një kafene normale kur ti mund të qëndrosh në shoqërinë e këtyre vajzave kaq të bukura. Kafe Lu, ëh, Lu është pronari, është ai zotëria aty në qendër. Ktu zakonisht kafja porositet vetëm e shkurtër. <laughs> Dhe dini pëse, apo jo Sepse vajzët e ndjida me minifund <laughs> Jam pa minifund fare E shkur të fare, fare, fare <laughs> Shumë fakt Dhe pashe i kjerë Merë, <laughs> duat ju kujtoj edhe njëherë për Aperet short, po je Po ju a lës i porosime, kjo është mm. dita i me fundit Qa, që po, pra, jo, të shkëndë të marim kaf Jo, kur të vinë të shtatat Dhe më thëmë të premë të në arëshme Ju lute me të mi bëni piveris të kjo kafene Dhe <laughs> De kafelu. De kafelu Dhe kafelu Dhe kafelu Dua ju kujtoj edhe një herë për shortin e ditës mm. sot me sepse njëri prej jush do kaloj të kalojë një fundjavë automrekullueshme në Castle Park në Berat mm -hmm. ndaj shkruani një mesazh dua Berat dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Dua të di kemi një përgjigje në lidhje me fjalën e censuruar apo duhet ta djejmë edhe një herë. I kanë rënë, i kanë rënë anëse anëse anës, nuk e ka qetë. Kan oh, si oh. wow, wow, wow. thën femër Altini. Jo, në femër nuk në femër nuk ka, nuk shkon. Po në klub Altini. Nuk, nuk shkon, nuk shkon. Në pub, në pub mund të ishte por jo. Po në dark Jo Atër që është Mos u shqetso <laughs> tjim, Mos u shqetso <laughs> E, tjim, ka, e tjim, ka, ka, të gjemë A mund të të gjemë E të gjemë E të gjemë Ore jënë të rezitë Po të fustanë me pika Ku kam qenë brëm Ore ke qenë brëm në f*** Me një me fustanë me pika Ore kush është këm përëm Kjo është rozanar Rozan, Po Rozan. nuk mund të ishte Ke qenë brëm Me femër ka kuptim, do zanin me pikën. Rozi me kokë që qendër. Unë çeka. Ja siguro. Vend mbi dyfaqe lef fustanin me pikë. 0692070222. Justin Timberlake featuring TI vjen me këngën Dead and Gone në klubin e mjesit. Më se dhe është dita e fundit për 265. Ja të kapësh. That's a gangster's grown man. Whatever's more than the mistakes you make. It's what you're able to learn from it. Big Phil, it's for you, Pinchy. should go stay home run into a group of suckers get them hate on Dang. you won't back they give on you be played things get long way i'm push way head sketch issue against them pick one in yeah, Russia yeah, so? they, they could you get job here this night don't want to stop being at they buss it there you got I'm a land rush you to the hospital with a bad concussion plus you hit bone time with the hit your spine lie way down there you will chair down never mind it now you look to be alive just think it all started you fuss with three guys get proud in the way with you proud is the way you can miss around get shot down a day people die every day all over now since dirty money. Dice games, stash box, contents, could this be cause of hip hop music, did the ones with the good sense not using, usually, people don't know what to do with it, back against the wall, so they just start shooting for red or for blue or for dough, I guess from Bankhead or for your project hey, no more straight, now I'm straight now I get it, now I take, time to think before I make mistakes, just for my family's sake, that part of me left yesterday, the heart of me is strong today, no regrets, I'm blessed to say, the old me dead and gone away oh hey, I've been I lived through tragic situations, could've been dead looking back at it Most of that stuff didn't even have to happen But you don't think about it when you act Shit in the department is hangin' smokin' and rappers up to start some next thing you know we at it get locked up dindin' get man hey. at lookin' back down with a life i had hey. most of that stuff look back just lay hey. some stuff still look back get same hey. made my home boy still be around had to not hit the suck it in the mouth that time mm -hmm. i won that fight i lost them all i can still see my homie walkin' out that door oh, who thought i'd never see for mine no more got enough death home is on want no more huh. i get paid with the job but it cost me more i should have walked off till that lost for sure now think before i risk my life take the chance to get my straight yeah. somebody put the hands on Me, all right, otherwise I stand there and talk all night. Cause I hit you and you sue me. I shoot you, get locked up with me. No more stress, now I'm straight. Now I get it, now I take. Time to think before I make mistakes, just for my family's sake. That part of me left yesterday. The heart of me is strong today. No regrets, I'm blessed to say. They owe me dead and gone away. Oh, hey, I've been traveling. to the east, I don't see nobody by my side, I turn my head to the west, still nobody inside, so I turn my head to the north, swallow that pill that they call pride, that old days then it ain't gone, but they knew me it'd be alright. Turn my head to the west, still nobody inside So I turn my head to the door, swallow that field that they call pride That old thing's dead and gone, but they do need to be all right Cause all I've been Ara ara ara. Ora është 09:34 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në klub e Femijeshin 04 a... den e Granit, në Kapto Voz. <gjë> Kjo është këngë dashme. Antonio Banderas. A... <gjë> <gjë> Ës momenti amerikan latin. <gjë> <gjë> si, yes, si, yes, si. Yes, Duke yes. qenë përshëndësim me këtë këngë, Aldini. Aldini. <gjë> Andan Daso Maltino. Hap tani tani. Ai ai ai ai, ti hoçe. A ti po duet. Ai ai ai ai ai. Unëm gati për të filluar kuisin për ditën e sotmën dhe do të kemi një kuis special se kat bëjmë gurat e çmuar. Mm. Oh, oh, yeri. Po tani. Jebir, Pytja e par është kjo Ashtu si Afrika i Jugut edhe ekonomia e Namibis është e bazuar në eksportin e këti gurit është muar Dhe bëhet fjatë për gurin më të dashur nga femrat Për gurin më të dashur nga femrat 069 27 22 Filon me kë? Atje afër. Okej, okay, do të thënë. Guri. Guri. guri, guri. <laughs> 069 072222. Uh, po pse me... pëshkutu ah, të shkojmë? Ja, po fillova ti të përmendosh të gjithë gurët që të smuar, çfarë ah, do ngelet pastaj për fituesin. Fillon me j. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais d'Allemagne. Po pra, po pra. Na duhet patjetër këgurse si do jetonin ne pa atë, ndërkohë që na na, na na ka dërguar njëse nga po, Brachafa e Llogaras Llogaras ë <laughs> është 262 që thot përshëndetje Club of Fame po na knaqni jemi duke zbritur Llogaran thot përshëndetje AA371Z ju përshëndesim në rrugë të mbar Prandaj me me çfarë këngë do ti përshëndesim uftaret atë Ne Metal Mother Ryan Lewis Can't uh, Hold Us e ba jemi në humor eh, se po dishim me humor të zi me çfarë këngë do i për, <laughs> Dead and Gone ose jo, The Kid Get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new heavy, get up. First shot, pimpstrap, walk it. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad we're walking in this year. It's our party. My posse's been on Broadway and we did it all the way. Chrome music. I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yet I'm on. Let that stage light go and shine on day. Barker, soup game, and plinko in my style Money stay on my craft And stick around for those pounds But I do that to pass the torch And put on for my town Trust me, I'm my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T Shit hustling, chasing dreams Since I was 14 with a four-track bus And halfway across that city With a black, black, black, black Crush shit labels out here Now they can't tell me Give back to the people spread it across the country lay blows out here and now they can't tell me nothing we give it to the people spread it across the country here we go back this is the moment tonight I'm so damn grateful. I grew up really running gold fronts, but that's what you get when Wu-Tang raise you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an idiot with my heartbeat. And I'm eating at the beat like you gave a little speed to a great white shark on shark. We want time to go all gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she want to see Rome. Caesar, make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Nah, sing this song and it goes like... Raise those hands this is our party we came here to land flies like nobody was watching i got my city right behind me if i fall they got me learn from that failure gain humility and then we keep marching ourselves yeah, we set. go back this is Ooh. the moment tonight is the night Ora, është në të edhe 21 minuta, vazhdojnë i tjeti me klubin e mëgjesi në Klab FM 100.4 dhe në ekrani në Klab Të Vësë. Eldi, për sëndetja. Për sëndetja, për sëndetja. Mirë sërë dhe Eldi. Kësot të premte, Eldi është në formë. Në formën e ti më të mirë. Normalit, sepse dy fishohet Gjiro. Jo, fatikishtë në keldë, zagonishtë ditë premteve ka dhe shumë rrugë aeroportisë. Në qatë në që në që nër Për çmimin sa është? Ose ose janë këta shqiptarët që protestojnë kundër varfërisë, do të thotë. <laughs> <laughs> ne kemi 1700 për momentin, por më duket se nga mm Hëna -hmm. mund të dalë me të një ofertë uh, super all inclusive. Do të menjëz çmimin? Mund të jetë edhe pak më poshtë se ato. Ja. Oh, ah, wow, wow, bravo, bravo. Do të nga biroja Nga byroja magic, Radio Taxi Klasi, lulli, pra byroja lulli, ja mu lulli, lulli, lulli, lulli pa ulin qpimin Lulli, no, ka mund si edhe pa mështish dhe, dhe më të merit të naftës që nafta Gjovetem 10 lek, pa, pa nafta qab... mund të shkoj edhe pa, pa. 20 lek të reja oh. Si pas njërit shokuton të vjetër Por gjithës si prap ngele të shërbim pa, Shërbim publik me i mjerën Tiran, si që yes, thot e kolegu jon yes. me, me thot një shpreje që unë nuk e ja arroj kur mm -hmm. Shërbimi me i mjerën Tiran, kësho që Nuk është vërtet. Është pak motivuar. <laughs> Vetëm se ai kolegu iun që e thot kaq bukur të ke, jashtëzakonisht i drejtë, do të thënë është në për momentin gjendet jashtë shtetit dhe vazhdoni bjer numrin tën për taksi. Ka mbet në hotel. <laughs> Eldina trëgo pak si është gjendja në trafik në këtë moment. Po, të. në këtë lidhje të dytë kemi situata me pak trafik, një ndryshim i vogël para krahasim me lidhjen e parë. <shy> kimi traktit kryesor rruga e Durrësit e kamash stafetën e trafikut vetëm vetëm këym paraqitet me trafik pra lëvizja nga kthesa kamz deri në qendër mm -hmm. vetëm rrethrotullimi i Zoguti paraqitet me trafik pjesa e vetë që i bashkohet qendrës nuk ka trafiku rruga e Kavajës është permësuar me trafik normal kombinacion ndërve segmenti rrugës Silbasanit nga qendra e Saukut drejt çeshit Bush është e kalueshme flasim për dy pjesë të unazës se unaza sipërme ka trafik normal o ke është pak ndërlikuar pjesa e unazës apo shumë pra Pjesa që lidhë bulevardin përramësurës dhe, dhe Gjesh Vista me rrugën Mohamed Gjolesha Kanë trafik drejtim krizimis të, të indjetorit Dësër siper me për momentin është e kalusme dhe nga rruga Ferit Gjago dhe nga bulevardi Në Gjendarme nga misteriaj në automjetin drejt bulevardit pa trafik, rruga mm -hmm. nga Farmacia 10 drejt stacionit treni është e kalueshme. Rruga Divizion vazhdon me pak trafik në silvia drejt në kaq dhe Hoxha Tashimi si i plot me trafik nga kryqëzimi rrugën Bardhi drejt shkolla universiteti. Bulevardet nuk kanë trafik, një fluktule dash në bulevardin rrugën e par, vetëm lëvizja nga qendra Tirana, të të bëshësit, e Tiranës drejt stacionit trenit. Bulevardi Shërmetkomi nuk paraqitet boshësi, te Tirana Re kemi vetëm rrugën Sulejman Delvina, pra edhe kjo e ka marrë stafedën. Por trafiku më mm -hmm. pak uh, situatë është vështirë drejt uh, urës pranë shkollës Vasilçando, por momenti rruga Sami Prasa është e bilit para asaj dhe pjesa te rruga Ibrahim Rugova kanë trafik normal. Faleminderit Eldi. Fundi i aftë mbar me para. Eldi faleminderit përpara se të largohesh, kemi një pyetje për Eldin apo i iku Eldi. Jo jo ja këtu këtu. Ai ban moment kur e ke dhënë puthin e parë. Në rrugë me lirë. Larave i ditës së dytë. A ditë të dytën. Po pse, të dytën e ban mend mendi. Po të fundit e mban mend? Jo, ja, të fundit e fundit është kaq që na Konkluzioni pra, tenxherja, do të ish vënë kapaku me. Hajt rastgoj, rastgoj. Ndërbashim Eldi. Eldi tuktung. Tani do të kalojmë te Carmina Burana, jo. Jo, do kemi një shkupu të vogël publicitare, por fillimisht un dua të pyetoj, sot kemi një fitues në lidhje me kuicin e par? Yes. Kemë. Është ndriti që thotë Diamanti është. Diamanti. 228 mbaron numri, fiton dy bileta për Nacineplex. Atëherë para se të shkëputemi për pak minuta, un dua të thetë kuicin e dytë që ka dëj. Me? me gurët e cëmuar Si kë gurët e cëmuar Me në gjyrë të kuqe është zbuluar me vlerat më të më dhatë të ti Prej 400 karat në birë manim Për uh, të në gurët e cëmuar Në gjyrë të kuqe 06-9-20-7-12-2 Dërgonë me sa gjithuaja Parë luar të shkruani dhe emrin Për që në fituaz Filonë me kë Jo. A kërkën fiksin. Kjo gjë e kuqe atar atë luten. Ne se do të kalojmë. A prisni presti lutem. Ne do ta. Ka dolla për të ndisur. Na kërkojnë këta grupi Llogaras po themi. Na falnin sot për shqetësimin. Ne ti Llogaras jemi problemi që është se oh, jemi problemi. Na fal shkoni çikçip. Kënga që vutët nuk është në shiyet ona. Po kush e dinte mëson. Ne jemi konsumator të këngës. Jete son, tre, të dyt, daj, for Qash, qështë Ah, daj for, tu daj for Tu daj for, ah, for, for, for, okay, for Ju përqafojmë, okay, losha, boke pap, pak. Ok, i përqafojmë dhe ne Puc, puc Në ratë pa njërë, kur njësët njërë ju për logaritë Dhe të hmm. beca logaritë, më dhe nuk njësët kothë Dhe të ndalëjtë hajkosë ma arra E parë E parë Oso kello, kello Pastaj duhet ha një mëngjes të lehtë, pikërisht me mashhëngji, po. Ose më shpjegoj që një me patate të skuqura ose ndonjë sup të lehtë të vendit që quhet paçe, ose po, e shequruar me risotto. Me risotto. Me risotto. Me risotto me, me lëng mish çingji. <laughs> Dekom me kost të prerë aty në moment, prandaj të gjitha këto duhet i realizoni dhe për gjithë grupin e llogarasë ne tani do të kalojm tek Sigla shkurt. Ufim gjithë. <laughs> <njës. laughs>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 Të një unë do të të dëndaj me ty Po dhe me gjithë audiencën e gjërë Një lajmë mm -hmm. i cili na kishtë e shqetsuar Dikur Bëjtë fjallë për Jesse James Thomas Për e të marrë për këtë frimë Për e të marrë për këtë frimë Sepse Jesse James në faktë Jesse James është një ishë bandit I shekullit 18 Qështë të ah. bashkohet Amerikës Nga ta të filmave të se gjëleonis mm -hmm. Por emrin e ti e ka marrë një zotri I cili duket të nga truri vog kis qëllim çu vetë Wastel quhet në anglisht apo jo? Wastel. Wastel. Dhe ka vendosur të hidhet në kofanon e makinës policisë. Ëh golomesh, por me doreza boksit. Ë ka në arrestuar nuk e di më se. Ty si duket si veprim? Veprim shumë i zjuar. Duhet veprimi i zjuar. E saktë. E saktë. E saktë. Ndërga ulta do të në tërgërës se cilja është fitu e si radhës në lidhe me kujtësin që unë kam përpak më parë mm. Me gurat e që unë është ja, Marsella dhe Thotë Rubini Esakt, bravo Viton dy bileta mm. për në Cineplex Eksakt, ishte ruk. OK. OK. Dy biletë an Cineplex, dëritat, por të të në biletat e Cineplex-it ai përfiton të shohë ose Lone Survivor, Survivor, Amazonia apo 3 Days to Kill, që janë filmat të cilat ne mund të përfitojmë edhe mm. nëpërmjet lojërave të Club e Femit, në klubin e mëjesit edhe makinë me dy timon, rieti kinemave Cineplex tek tegu, fantastike. Dërkohë kanë gjetur edhe fjalën e censuruar. Overdeck. Kush ka gjetur? Rosie ka qenë në E sak Ka thën Elma nga Tirana dhe fito një kurs të art center Tirana Bravo Elma Bravo Elma Urejnë të rezitë po Trajë fustanë me pika Ku kam qënë brëm Urejke qënë brëm në motor me një me fustanë me pika Kue ka thënë Rozi këta uh -huh. Në një emisia Në një emisia Në një, një emisia Falim bjerit Të Adikrasta show Të Adikrasta ka thënë Rozi këta uh -huh. Po Adikrasta që tha Po Adikrasta që tha Nuk mpoljen ai fustan me pika. Clean Bandit uh, featuring. Do presi vjen se kam. Të luta, të luta, të luta. Edhem de kujtin e radës, pastaj. Reketi në fundit atë bën kshu. Edhem de kujtin e radës, pastaj. Gopandje qeli. Rekuri dhe Titani i japin. Hekuri dhe titani I apin këti gurit të të qmorë Në gjyron e mre kulluesh me blum Për cilin gurit të qmorë Bëhet fjallë Filon me kë <laughs> Orej, ke fixim jo. të gërmë më kë 06-19-27-12-22 Nërgoni mesajtë të uaj Aparuar të shruanit dhe emrin Për që më fituaz Tani do të gjem një kankë <laughs> <laughs> Për këna i së të ndëm dhe Kjo <laughs> do të gjem e që ketit i në fund Kjo do të gjem e që ketit i në fundi Where thou is in Mars from come over We have traveled land and seen The road is long as you are with me There's no place I'd rather be I would away forever Exalted in the sea As no I auto to the base stroll so casually We different and the same gave you one of the name switch up the bad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 Kem një supësen e drejtë tek klubi i mëxjesit, por kjo të premte të, të datës 21 shkurt, ora shënon 9:10 minuta, sot muzikën e zhildhni ju në 069 207222, është i njëjti numër ku ju mund të shkruani dua Berat dhe emrin tuaj dhe pas pak ne do të hedhim dhe shortin dhe njëri prej jush do të shkojë me të dashurën apo me të dashurin për të kaluar në Berat, për të kaluar një fundjavë romantike në Castle Park. Dhe golta, kemi një fitues në lidhje me kuicin, me gurrë të çmuar? Po, kemi Astridin që thot mm -hmm. Zafiri. Bravo. Zafiri. Fiton 2 bileta në Plex. Kemë edhe një kujt tjetër, do të vazhdojmë me gurit të çmuar. Atëherë, ky guri i çmuar e merr ngjyrën e gjelbër nga kromi dhe vanadiumi. Për cilin gurë të shmuar, bohet fjallë 0-6-19-27-12-2-2 Dërgonë në mesajët uaja Pa haruar të shkroni dhe emrin për që në fitues Filon me jo, kë? Jo, jo, <laughs> jo për për për për për për? Po, po, po, po, po Po, jo të zhdo gurë i të shmuar mund të filoj me kë Duet të ndryshosh kësat. Dikur do të gjenë <laughs> Dikur do të <da> gjenë <laughs> Dërgonë, me këmgullin e oldës Unë kam gati edhe një ba, ba. anagram të dytë Për ti të, wow, të në sotë Anagram të dytë Pë Anagrama në klubin e mëngjesit. Dhe fjala është vranikaz. Ëh? Ah, Ëh? Ah. <laughs> vranikaz. Vranikaz. Mm -hmm. V -r, R A N I K A Z. Po ku i gjën këto no, fjalë? <laughs> 069 20 7222 dërgoni mesazh dhe duaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Vranikaz. Fjala fillon me k. Ja. Jo. Ja, jo, bash. Dikur do ta gjejm. Vrani kaza është goxha e let, derisa e gjetëm ne këtu më njëherë do ta gjeni edhe ju, prandaj na dëgoni sa më shpejt mesazhin. Ora është 9:11 minuta dhjete më e 12 minuta. <laughs> Mirëmëngjes i ri. Mirëmëngjes. Keli, Keli. Good morning i ri. Buon giorno Alta. Mirëmëngjes. Buon <laughs> giorno Keli. Buonas dias Lori. <laughs> Kalojmën e një herë tek uh, Jubbel, Jubbel, Jubbel. Grupi si, si Klingande. Klingande domosdoshmë. Uh, Këtë grupin I mean, emrin e ha mora nga familja Kryçi. Po <laughs> <Ba>. rrezik. <laughs>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 ndër ndër 20, yje dhe minuta vazhdoni të jeni me klubin FM, e mëngjesit në klap e fami 104 dhe në ekranin e Klap TV-s dua t'ju kujtoj që kemi edhe pak kohë për të hedhur shortin dua beratë emrin tuaj në 069 2070222 Ndërkohë ashtu siç ndodh çdo të premte muzikën e këtij programi pra në klubin uh -huh. e mëngjesit e zgjidhni ju dhe ne thjesht bëjmë transmetime doman edhe kur nuk i plotsojm kërkesat ashtu siç duhet mos na i vini re është momenti më romantik i emisionit. Është momenti më enigmatik i emisionit. Më mistershëm. Është momenti ku suspansa qohet në qiell. Ky është çasti ku të gjithë tele-dgjuesit e klubeve femit janë me dorën në zemër. Duk uh, duk duk. Ërëshen dërstot. Ky është momenti i duhur që pasi lexuam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 Ye yeah, ye. Yeah, yeah. Pop kuici për sot fillon dhe mbaron me vegla të muzikore. Nuk e di pse, pse sot Jeri me 62 premte është i quar me mendime instrumentale, domethënë. Ye ye ye ye. Po po. <laughs> Pajisore është muzika. Po po po po po. Dhe instrumenti muzikor. <laughs> po pra, pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numer 1. Ky instrument muzikor është vetëm me një tel. Është ndër instrumentat më të vjetër dhe më primitiv në Europë. <laughs> Cili është vall? Ëh, uh, në besoj e ban mend këngën e famshme Çiftelia me dy tela, Xharizajti Gordhi Pela. E kanë gjithë më të ëndërt. Wow. Në. Por kësaj radhe instrumentin e kemi me një tel. Kujdes, <laughs> <laughs> kujdes mish. Pyetja numer 2. Pyetja numer 2. Pi, pyetja numër 2. Bravo. Kjo vegël frumore thuhet se ka prejardhjen nga Arabia. Zakonisht përdoret nga Bahrain. Për kësaj vegle vjen shprehja e urtë popullore, në një brim i bie <laughs> pika, pika pika. Bravo. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Ky instrument të muzikor popullor ndryshëh quhet si defi. Si defi, po në vitet e. U bë def nga syt. <laughs> dhe këtu lin shpreha bieri pika pika o okay. pika pika <laughs> rego. Fjetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Ky instrument të muzikor hyn në grupin e instrumenteve harkore dhe ka katërt tela. <laughs> harkore. Harkore. Dë tënë, jose ka formën në... Për, por, si por, ja, por, është... Jam tësa instrumente që futën... Në... Harqet, qëhet. Harqet, këtë ka 4 tela. 4 tela. 0-6-7-27-12-2 Dërgonë mesajt uaja për të fituar një kontrol të plot në spitalin Amerikanë. Dhe merë një serozisht, sepse popkuit si për sot është i vështirë. Shumë madhja. <laughs> Ollë të kemi fitues lidi me lidin me kujtën Kanë thënë Smeraldi Dhe janë të sakt Smeraldi Bravo, bravo Kanë thënë Rolandi i pari fiton 2 bileta për në sineplex Mre kundi, mre kundi Po anagrama në kanë gjetur? Anagrama ishte zvaranik Zvaranik Oh, zvaranik. oh, oh, zvaranik. oh wow, wow, wow, wow Vranikaz Po pra vranikaz ishte zvaranik Të e gjithëm vjeta, po jo Po, po, po E ka gjetur edhe Elda dhe fiton një lule nga bota e luleve po, Bravo, Elda, bravo. bravo Do të gjëjmë R.E.M.? Yes. Ga... Uh, a jam po po mm -hmm. konga quhet driver 8 right. dhe përshëndesim Eldin e përshëndesim Ata që duan ndaj një studim që është bërë nga dy studiues italian Dhe kjo vjen për gjithë ata që e pëlqenjë dhe janë dëshamirës të verës Normal, mm -hmm. për parës mm -hmm. e të filosh, studimi bëhet nga studiuset, jo nga hidraulikët Në keshë parim në jetë Kujt i pëlqenjë vera, ka dhe një arsye akoma më të madhe për ta konsumuar ato mm -hmm. Por, kuptohet që bëhet fjalë për ata që janë konsumator të moderuar Jo ata që e, exagerojn duke ata që vera, e exagerojnë duke pjerë vera po alkohol e të ndry Aty e egzagerojnë nuk pëlqejnë më verën. Po çfarë pëlqejnë? Po varet, duhet të filluar me rakin, pastaj përdjem me konjak, po është edhe edhe duhani brenda ose bari, ne jemi OK. <gjubi> Këta du dy studiues italianë kanë janë marrë me këtë studim prej 15 vitesh dhe kanë përfshirë në këtë lloj studimi 67000 persona të moshës së mesme edhe më të madhe, akoma. Në 15 vite që paguën për të pirë ver, do të pirë ver dhe për të nxjerrë një dhe rezultat sigurt. Dhe, si dhe thon pastaj pse është Italia në krizë, po dhe do të thoni i gjithë ky studim është bërë për të kuptuar marrëdhënien që lidh masën e konsumimit të verës se si ndikon në jetë gjatësin tonë mm -hmm. dhe për për më shumë detaje meshkujt që kanë konsumuar një gotë verë gjatë një gjatë ditës Uh, sipas të studimit ka rezultuar që të kenë një jetë gjatësi 1.3 vjet më të madhe se ata që nuk kanë konsumuar kaq ver, por mund të kenë konsumuar më shumë ose as pak. Okej. Okay. Ndërkohë, për femrat është pak më e gjatë jetësia nëse ato konsumojnë vetëm një got ver. Ditë. Uh, Gjat ditës do të kenë një jetë gjatësi për 1.5 vite, bukur, më shumë se ato bukur, që nuk e konsumojnë bukur, apo që ekzagjerojnë se mund të lidhet. Po na thuajë që të pimë një got, domosdoshmë. Pra, është e këshillueshme që Aha, të pakon një got verën. Ditë dit, bën mirë për shëndetin tonë. Por kuptohet, pa ekzagjeruar ëh. Pa kaluar te 2. Dopën e rakis ta pi para kësaj gotës verës apo mbrapa, do të thotë. Kan ndoshte ti preferon rakin, hmm. është e këshillueshme vetëm 12 uh, g. Ok. Dy... Pra një gotë aq e vogël, a 12 gram. Sa uh, sa për të hapur oreksin, thotë populli. Për të hapur rrylin, thotë. Dobë, e kuptova. <laughs> Donëm një glëngë, që do të hapem buzën. 2 2 dozonj apo bënim fjalë me njëra tjetrën, njëra i thoshte tjetrës, domojtje mm. e poshtër si shko vetë me burrin tim. Ah, do e të po check gaming ghost do të shija se ku shihte më i mirë në shtrat, uh. burim apo brior. Po sikish e nevojë shkojm, kishe, nevoj shkoj, kishe pyetur mua. <laughs> oh, me tretë ka thënë shkretë. Po pra, po pra. Call me nga Blondy. <laughs> <laughs> 9.35 minuta Kemi dhe 15 minuta ko Për të marrë pjesë në shortin Dua, bera dhe emrin tua I dërgoni mesajet në 069 271222 Dërgatë Da ni bërnë... kemi arritur në një moment vendimtar Këli mm -hmm. Kër ne bëjmë përgjigjet e Pop Pop kërëci <laughs> <laughs> Mre kuli Mre kuli <laughs> Atere, Jeri Bogati Je mm, përqëndruar Për edhe për përri për për ishte Kjo instrument muzikor Ka vetëm me një tel, unë të ngatërova Thashë Gjarizai Qat, qat, qat Qift Elia, me dy tel, Gjarizai Të ingort e pelat <that> më <that> <that> <that> Por në të ras, bëdhë fjalë për Lahutën Për <that> Lahutën na... Jo, Lahuta, thjesht Si esh <that> Lahuta, ok Lahuta Ok Pyetja numër 2 është për uh, Altinin. Këvogël frymorë thuhet se ka prejardhjen nga Arabia, zakonisht përdoret nga çobanët. Fryllin, fryllin, fryllin, fryllin. Ëh, uh, dar sa tani për uh, oltën. Ky instrument muzikor popullor njihet ndryshe si defi. Si? Gaidia. Bravo, është saktë, saktë. Dajra ishte, po po po po. Dhe fundit për jerin, kjo instrumentin në grupin në instrumentetve harkore Tela për violin Tela për violin, po po po, ishte violina, violina. Kushtë është fitues, Olta? Fitues e është Marsida, fiton një kontrol të plot në spitalin amerikanë Bravo, yes, bravo, 7, uh, 4, yes, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 dijo jeta fillon ashtu një korp sufitorit që po fluturon diku asnjëri nuk shënjë mirëzon asnjëri nuk e di enigmen e jetës së përtejme prandaj për te këtë për te emisionin jeta ime mund të përmirësohet super smoker është një kompani e cila prodhon këto cigaret elektronike domethënë që asnjëri nga ne këtu nuk i përdor atë jo, pak kemi, kemi është heshtja e emisionit ton që po, pra, po pra. eksperimenton këto kohë të fundit. Në rregull, një uh, uh, cigare e tillë që pa rin kulmin sepse tashmë mund të pranoj dhe telefonata. A do të kërkohet përti. Je duke kërkuar cigaren elektronike e, e lidh me me bluetooth ose me me wireless <laughs> right. me yes. telefonin tënd. Në duke cigarren, dhe ti duke kërkuar cigaren dhe cigaria vibron, vibron. Vëndë oh, zhurmën e vibrimit. Është pajisur me një mikrofon dhe tiftlet. Alo, un fal çdo doja. <laughs> dhe mëson të të të flasësh domun po. Pra, edhe konsumuesi cigare po, por ndërkohë edhe flet si telefon. Është me çmim të lir 79.95 dollar. Pra Lucas 80 dollar është 510 domethënë nuk është 80 ësh <laughs> por jam lënë se mund flasësh mund flasësh për shembull ti ke mashtruar në shtëpi fjeta vjen bashkëronte ose dashura të no. thua ti e kam lënë duhanin dhe flet me këtë cigare është telefon et, po, nuk është cigare pra po bi cigare ëstë <laughs> <laughs> <laughs> Jovanoti vjen me këngën Baçami Ankara dhe ju aq kushtojm One. Juve ieri. Falemnderit. Juve alta. <laughs> Falemnderit sot me. Falemnderit. A, <juve, laughs> A ti <laughs> nuk më vjen të të push në automatin e dhë. <laughs> Falemnderit që <biedot>. shpëtove. <laughs> <laughs> un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile. L'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna un pianeta, in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda d'un fiume, son tornate le luci a Roma. Nei parchi del centro l'estate profuma. Una mamma, una manna, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura. Un magnete sul frigo, un quaderno di appunti, una casa, un aereo che vola. Ma sa mi ancora Basta mi ancora, tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Woo, uh, basta mi ancora. Basta mi ancora. Voglio stare con te, inseguire con te tutte le onde del nostro destino. Una bamba che danza, un cielo, una stanza, una strada, un lavoro, la scuola. Un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce. Un respiro profondo per non impazzire, una semplice storia d'amore. Un pirata, un soldato, un dio da tradire, l'occasione che non hai mai incontrato. La tua è la natura, la giustizia del mondo che punisce chi alle ali e non vola. Lasciami ancora. Ma lasciami ancora. Tu ti resti un rumore lontano, una stella che splande ai confini del cielo. Muo, oh, lasciami oh. ancora. Lasciami ancora. Voglio stare con te, invecchiare con te, stare soli io e te, sulla luna. Coincidenza e destino, un gigante e un bambino che gioca con l'arco e le frecce, che colpisce e poi scappa, un tesoro, una mappa e l'amore che detta ogni legge. Ka kse emë kanë nahë in t' 00 je më në du shto nes në dë vala Zog � ho trulyiti dj Suriorun weekne t' e gli oj në sykona në në dhu aurishe të not Ja në ed 56 со nëuy me hë shuntoニ në në dhe ビ YoесяChë du djë djuë në dhion �homë ataru të elo të jonë dm أي ës shantë të në në dhë konëo dë ndë pcë ndo grandes, 됐 conducted Në dë �ëter Në dë janë në në kië já turreji të në dhe ngë të ndë që ndë në në që ndë të effa ben në në në dhë d Bashamien kora, bashamien kora, bashamien kora, bashamien kora, bashamien kora, bashamien kora, bashamien kora, bashamien kora, bashamien kora. Ever Joan Jovano femë bacha mi ankorë, ora është në 9:43 minuta ju vazhdoni të jeni me klubin e gjithë në klub e femishin. Pikat. Nuk e kuptoj, duhet a lië pikërisht po, <laughs> për ditën e fundit? <laughs> Okej, okay. po ç'bë. Në ç'ket fundit po ta thollë. <laughs> <e laughs> Megjithatë, <laughs> me ditë më të mira pas këtij vinë, mos haro që uh, Demi dhe Lopa janë të shenjta në vende të ndryshme të votës. Ndih për shembull. A ka ardhmë momenti shortit apo duhet të presim ende? Ende pak, pak minuta ndërkohë. Mund të hec edhe kujcin e fundit që kam në lidhe me gurët e çmuar? Patjetër, iri. Okej. Okay. Atëra pyetja është kjo. Kështu quhet kurora e zbukuruar me gur të çmuar, të cilët e mbanin perandorët, mbretërit e të tjerë si shenjë e pushtetit të lartë. Pra un po kërkoj se si juhet kurorash mbanin mbretrit perandorët. Me kë sikurorë. Ja. Ja, po nuk kam mundsi. Nuk e gjetur as nikujt. Po do nuk ka problem, nuk ka problem. Nuk kam ende shpresë. Ë një zotrim merte me mjekun në telefonet është urgjent urgjent atë në shtëpi ose të të ciellun grua në spital sepse po çmendet nga pancreatitis. Thotë miu s'ka mundsi, vjet i operova pancreatitis. Nuk njoh njeri që të ketë dy pancreatitis. Po burr me dy granjet. Eci më Igin të kë njërskë putë jë vogët publikisë të dajë Origjina 9.50 minuta dhe Ultesa po më thotë se nuk kemi fitues për Quizin me kurorë. Nuk kemi fitues për Quizin me kurorë, ja, ja, kjo nuk është aspak çuditë. Por në të vërtetë, kurora ka një emër, a? Mundosh kurorë mbreturore. Çfarë kanë? Stem. Ata përmendën edhe një herë. Përmendën, përmendën. Juhet kurora e zbukuruar me gurt të smuar që mbanin perandorët e mbretëve dhe tregonte shenjën e pushtetit çha ata kishin. Dhe ndëma që do të jap është që fillon me D. Me D. Dësit duha bërë Dësit dashuria E vërdet Doktor, doktor, a mund të flejmet me dritarë e hapur? Po mërë, po, po, e mira është flejshme i femër <gjubi> Erdi Tadam, Erdi momenti Kjo është qasti? Jo ja. Nuk është kjo qasti? Për të hedhur uh, shortin? Po, po, po, a, kjo, kjo është qasti për të hedhur shortin Adem, Unë e më gatja a tëa është jeri që po afrohet drejt globit ku janë mbledhur të gjithë e-mailet, mesazhet që ju na keni dërguar. Njëri prej tyre, një çift do të ketë mundësinë të kalojë një fundjavë të jashtëzakonshme në Berat. Do të ston Lohse po kus. Në Castel Park, në Castle Park, në Castle Park. Në në Castle Park. Park. Dhe fituesi i kësaj fundjave është Ingridi Bravo! Bravo! bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Duo Berat i mbaron numrin me 721. Bravo Ingrid. Bravo Ingrid, ke shprehur që mund marrësh, po po po po, ka kesh... të dashurit e tu dhe të shkosh në Berat. <laughs> Nika. Jo, jo, ja kam fjalën mbasë, mund mosket marri ose mund ta bëj duart. Sign, nuk e di, një nga dashurit e saj. Po bro. bravo Ingrid do të shkosh ti në Castle Park në Berat. Atëherë me që jemi gjithmonë në në në në situatë optimiste apo jo, do të thonë një çift një një çift po themi i ri relativisht nes, në, kishte 10 vjetorin e martesës. Dhe gruaja i thotë sot kemi 10 vjet martuar, a e therrin pulën? Ëh, mm -hmm. dhe burri për i përgjigjet thjesht, çfarë ka pula? <laughs> Cë pa e ka punënë E të cipë, e të të të <laughs> Me pingë, uh, futuring në trusë <laughs> Just give me a reason Li dhe pulën, Altini Altini Right from the start you were a thief You stole my heart And I, your willing victim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 Dat cili është fituesi kujicit? Është Klodi. Në momentet më e fundit. I them Diadema, bravo, bravo. Don dy bileta për Nosin e Plex. Tani këto janë çastet e fundit apo jo, domethënë. Dhe un duhet të largohem. Prandaj më takon fjala e fundit. Oh, patjetër. Hepi gelin. E presim. Zonja Tezdrim, te le dgjues dhe te le dgjuese me idhërim të thellë njoftoi largimin tim nga programi Klub i Ngjest pavërsisht nga kontributit e mija të qmuara në program, ju të katrëve ju jo arregulloj të hanë për brendi. Dhe për herë të fundit, për sot, ora është 9.57 minuta dhe ju themë mirë mëgjes. <laughs> Falim dërit, kelli. Mirë mëgjes, kjeri. Nuk më darë e lotët. Mirë mëgjes, kjeri. Mirë mëgjes, sota. Një shëmjë për lotët. Mirë mëgjes, lori. Shukum të akondonë në sotë. Njepi. Në dorik të ejmë të hanën Mirë djaz blendi Pundi af sa më të bugur <laughs> dhe të mbar Mirë papsi Gëllë që mirë Tung tung Putsu <laughs> putsu He once told me to seize the moment and don't squander it cuz you never know when it all could be over and all so I keep driving and sometimes I wonder where these thoughts come from yeah, You ponder the truth you want is the point if you lose in your mind of where you're going And I keep but wandering off down yonder and stumbled on the Japan footprint cuz I need Vivince in this tenephine between me and this monster it saved me from myself it all this conflict cuz of everything that i love killing me and i can't conquer it my o c d talking me in the head keep knocking nobody's home i'm sleep talking and just relaying with the voice in my head saying don't shoot the messenger i'm just frantic with, with the mind Call me crazy but I had this vision One K cat I walk amongst you a wreck and loss of built until Vince Tom's get killed and I'm coming straight at MC's bud get killed and I'm taking back to the taste that I get on a Drake track give every kid who got played that pump the feeling and shit to say back to the kids who played them I ain't here to save the fucking children but of one kid out of 100 million who are going through a struggle feels hit him relates that break his way back cross the Wilson fallen way back in the trap turn nothing in the south and still can make that stray in the gold pump I will spin pumple still skinnin a haystack Maybe I need a straight jacket-based acts I am nuts for real, but I'm okay with that It's nothing, I'm still I'm friends, friends with that I'm friends with the monster that's under my bed Get along with the voices inside of my head You're trying to save me, stop holding your